Тримуючи хвилювання, спитав Лейте Одночасно промайнула думка Знову Важко й сказати, що Але, напевне, я чув, як щось стрикотіло із Я сказав би, якимсь дзвоном Здалеку знову долетіло гуркотіння Подібне до пострілів з багатьох гармат Щось зловісне почувалося в тому гуркоті Обидва моряки Прислухаючись до тих звуків, пригадали пароплави, які, зимуючи в полярних морях, гинули від стискування криги. Хоч той гуркіт, де здалеку, але безперечно рух криги мав позначитись і на крижаному полі, де вмерзлах так. «Будь на місці», – сказав Лейте Соломіну, – «я зараз вернусь». Він скочив вниз в каюту, щоб сповістити капітана. Кар прийняв повідомлення дуже спокійно. Підвівся з ліжка, одягся і наказав. «Дайте розпорядження людям бути на поготові. Покличте до мене на місток механіка». Кар вийшов з каюти і, пройшовши через їдальню, піднявся на палубу. В обличчі йому вдарило снігом. З темряви долинув віддалений гуркіт. На випадок, коли б крига почала наступати на пароплав, Передбачалося заздалегідь ухваленим розпорядком винести на крижину запас харчів, одяг, потрібний інструмент і шлюпку. В разі оголошення крижиного авралу кожен моряк знав своє місце. Кар крізь Темряву мацав очима кригу навколо пароплава, розмірковуючи, куди доведеться вивантажуватись, і намагався вгадати, в якому напрямі буде наступати крига. Потім він зійшов на Капітанський місток. Там, кутаючись у великий важкий кожух, стояв Соломін. За кілька хвилин туди зійшли Торба і Лейте. На палубу виходили матроси й кочегари. Стьопа із Зоріним допомогли піднятися Ола Лунсену. Норвежець спочатку не зрозумів, чому його збудили. Люди виходили з Кубрика так бадьоро, йому й на думку не спадала ніяка небезпека. Він скоріше сподівався побачити на палубі щось цікаве. Опинившись на повітрі і почувши гуркіт, який час від часу долітав з моря, він стривожився. Але в темряві ніхто не побачив тієї тривоги на його обличчі. Узявши ліхтар, Ерік знаками запросив стьопу спуститися на кригу. Юнга кивком голови дав згоду. Шкандибаючи, норвежець поліз по траву вниз, крім Стьопи, його супроводив Шелемеха. Коли вони опинились на кризі, Ерік пішов довкола пароплава. Ні Юнга, ні кочегар не розуміли, чого хоче норвежець, але пішли за ним по змозі, допомагаючи йому. Він обійшов корму і зупинився коло правого борту, що ним пароплав обернений був до моря. Кар помітив на кризі ліхтарі Лейте. Що за недисциплінованість? Хто це на кригу поліз? Соломін, підіть довідайте, що там таке. Скажіть, щоб без мого дозволу пароплав ніхто не залишав. Матрос поспішив виконати наказ. Кар з помічниками прислухався до звуків тривожної ночі. Ні він, ні Лейте, ні торба не знали напевне, чи не час уже розпочинати вивантажуватись. Тим часом норвежець і його супутники стояли на кризі. Моряки, які були на палубі, перейшли ближче до них. Одійшовши кілька кроків у бік, Ерік Олаунсен нахилився і приклав вухо до криги, наче прислухаючись, що під нею робиться. Раптом ніби якийсь гуркіт пройшов під кригою. Стьопі стало ясно, що норвежець про щось довідується. Хоч спосіб цей для юнги був незрозумілий. Аж ось Ерік підвівся. Світло ліхтаря впало на нього. На обличчі його блукала весела усмішка. «Ней, ней!» – голосно сказав він і, показавши рукою на море, з презирливим виразом захитав головою, ніби хотів сказати, «Цей наступ нам нічим не загрожує». Степа відразу зрозумів Еріка і сказав Соломіну, «Перекажи капітанові, що норвежець зробив експертизу нашій крижині і запевняє, що можна бути спокійним. А ми ліземо назад на палубу.